Okara kodei eginaz, hirri zibat da gizonak ikusi mendizaleak eusko budariak hainbat kantu eman zituzten ateta guatzonek azkainen aberriegunakari Mila eta berro utertsonain guru bilduziren ehatxe baik deiturik buru jabitasuna Gaia harturik. bide horretan Buruia betasuneruntz Iparre Euskal Herriak botere politiko handiagoradoan egitura bat, behar duela aldarrikatu zuen Anita LOPP, EH Baiko Bozera Maileak. Iparre Euskal Herriak estatus bereziko lugalde kolektibitatea eta botere politiko handiagorat buruz joaiteko erronka du. Eskal Herria Baik borondate osoa du Iparre Euskal Herriko eral, gile guziekin batera etapa instituzional berria idekitzeko. Korxikan azken astetan gertatutakoak agerian utzi du, gatazka politikoen erroa gergien aitortza politikorik dela. Eta beraz, gatazken behin betiko konponketa ezagupen politikotik etorriko dela. Eta Korxika aipatzen dugula bide batez, ementik azkaineko plazatik gure babesa helara zinei digu Frantxas estatuak zapaltzen dituen erriei. Korxika, Bretaimia, Kanakia, Suekin gira, Ameka herri, buruka bakarra. Buru diabetza, abe herri, gunaren lehima nagusia. Buru diabetza, biztan dena eh, herri bezala, berat buru diabetza gure erabakian hartzeko, betza, eh, buru diabetza inguromenari eh, burut, buru diabetza hain izsailetan, biztan dena. Lehma nagusia. Ba, bai hemen gaude azkainen, eh? gure abe ah, ah, herri, nebuna ospatzeko, Eta profitatu nahi dugu bai gura aurrean jartzeko Eta besteak beste, ba, euskara hizkuntza ofiziala izan mardela Arrera erribar girela ere Eta hori guri gura jabetza ere Hor haintzen nahi, nahi dugu gure aldarrika benetan Iko ximendizaleak Ba xo eta zelaerak Mendiktontor gainera Bidia luse izanen dela, bena txipi txapa eta borondatea bat dugula, naikeria, eta zerbetekinen dukulabak eroari buruz, eta ezpatu gugur egiten gure haugek edo haugekinen dute. Euskal preso politikoen egoera, instituzioa, Euskara izkuntza, brebetat azkerketak Euskaraz egiteko eskubidea, edo hauteskundeak ere izan zituzten aipagai. Frantziako presidentetzarako hauteskundei begira, eskuin muturrari aurre egitearen beharra azpimarratu zuen Anita Lopepek, eta aldiz, sekaineko hauteskunde legegileetan, ea txebai presente izan izan entzela zuen. Ekaineko hauteskunde lege giletarat aurkeztuko gira. Hegiaren hitza Pariserat eramaiteko. Deia luzatzen diezu, dizuego barka. Ahalik eta jende gehenen boska biltzera. Eta bukatzeko mugimendu abertzaleaz, mintzak izten. Mugimendu abertzalea jazten ari da. Luhalde osoan, sektorez sektore. Mobilizazioetan eta hauteskundetan gerota gehiago gira. Baina gehiago izan behar dugu. Institutu eta Karrikan gehiago izan behar dugu. Gure herria buru jabe dantzera maiteko indarra gu bai gira. Gora Euskal Herria askatua. <totipasen>